fratelui nostru, Bucelicu sau Fiul lui Dumnezeu, Valeriu Garfencu. Creștinii nu pot primi pacea istititoare a satanei, creștinii nu vor accepta decât pacea lui Hristos, oricât de multe sacrificii îi te vor cere. Cine crede, fără a fi și un misionar, acela n-a cunoscut frumusețea credinței. Rămân ostaș credincios al bisericii, Căci în aceste vremuri Iisus trebuia să fie în temniță. Sunt cu și fericit că mi se oferă moartea pentru El. Să nu părăsiți niciodată biserica, chiar dacă veți întâmpina mari împotriviri în satornicia adevărului. Cred că numai cu adevărul Evanghelilor își poate găsi omul liniște în suflet. Să dați slavă lui Dumnezeu toată viața. Oamenii trebuie să fie sfinți. și lui toți, au dezlântuit cea mai mare și cea mai crudă prigoană asupra creștinilor. Acum cine crede trebuie să tea gata de moarte? În suferință m-am putut cunoaște pe mine însumi, mi-am putut cunoaște goliciunea și nimicnicia. Adnă văd un păcătos cel mai mare păcătos. Sunt fericit căci dacă mi-i îngrădită libertatea fizică de către legile omenești, prin zidurile închitorii, Dumnezeu mi-a dăruit libertatea sufletului prin trăirea iubirii și această libertate este bunul suprem pe care l-aș fi putut câștiga în lumea aceasta plină de deșertăciuni. Ceea ce m-au lovit m-au împins mai tare în brațele Domnului, și pentru aceasta le mulțumesc. Mă rog pentru prieteni, pentru creștini și pentru mântuirea din ceatul al 11-lea a dușmanilor. Suferința, oricât ar fi de grea, nu are alt sens decât curățirea sufletului dormit de mântuire. Doresc să știu că sunteți pregătite să primiți cele mai grele lovituri cu credință Că dincolo de această viață trecătoare există o altă viață, veșnică, fericită, o patrie cerească votar, care merită orice jerfă, oricât de mare. Numai cine a gustat din bucurile adânci ale sufletului le poate înțelege. Nu numai în mănăstire este mântuit omul. Eu m-am pregătit și mă pregătesc mereu să devin creștin, de nu așteptați fericirea să vină din alte parte decât din lăuntru vostru, unde se lășluiește Hristos. Trebuie să stăm sub povața duhovnicului care înlătură voia nepricepută, făcât loc voi lăsate de Dumnezeu în fiecare dintre noi. Că dacă nu stăm sub povața duhovnicului, putem intra în rătăciri mai mari ca patinile. În toate prejurările, roagă te lui Dumnezeu să se voia Lui. Simt iubirea Mântuitorului Hristos la El alerg când vin disfintele asupra pătimașului meu trup și Domnul mă ajută și de puteri să birui răul. Celul de căpetenie al vieții noastre trebuie să fie o permanentă pregătire pentru ziua Învierii creștine. Crezul pentru care m-am jertit cerea o viață grea și o moarte de martir. Alta este viața decât cea pe care și-o închipui omul. Altul este omul însuși decât ceea ce se închipă el a fi. Altul este adevărul decât cel pe care și-l imaginează mintea omenească. Adevărul el este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Căutați să vă apropiați sincer de Hristos. Şi lumea cu păcatele în pace. Păcatul este a doua răstignire adusă Mântuitorului, acum îl scuipă în față cei ce sunt botezat, acum cu luna de spint le opun cei ce se numesc creștini. acum îi dau palme, acum îi bat piroane, acum îl împun cu suniţa cei pentru care a suferit bazocuri, bătăi și pentru care și a dat sântă pe bogota. Acest secol a dat noi ani de Sfinți de Martin, numai că nu-i cunoaștem. Hristos este prezent în lumea de azi prin Sfinți, Martin, mărturisitori și eroi. Dar lumea de azi nu e solitare cu Sfinții ei, căci nu le poate urma exemplu. Dacă Sfinții de acum ar fi fost la începutul creștinismului, toată suflarea creștină ar fi trăit cu ei, prin ei, către ei. Noi nu suntem creștini, și de aceea nu ne cunoaștem